Prvé knihy Samuelovi z kapitoly 16. a přečtu ještě ten závěrečný verš. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch hospodinů se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Milí bratři a milé sestry, zvolil jsem pro výklad tady tohoto textu práci, která není mojí vlastní prací, ale na které jsem se dobře poučil a vzhledem k tomu, že asi není úplně snadné, aby vy všichni jste se třeba dostali k dobrým věcem, ke kterým se dostane farář, tak bych právě se chtěl s vámi o tuhletu práci Waltera Brugemana podělit. A potom připojím ještě k tomu pár svých poznámek. Tak tedy, kázání začíná takto. Kázání začíná, text začíná překvapivým. Hospodin řekl Samuelovi. Vyprávěč neřeší, jak k tomu došlo, a ani my to nemusíme řešit. Vezměme ten začátek tak, jak ho napoprvé slyšíme. Když to uděláme, otevřeme svůj život jedné nové možnosti. V této hře je kdo si druhý, kdo promlouvá a jehož výroky Samuele napomínají a vedou. Ten, kdo si tedy napomíná a vede, Hned z kraje zde zazní hlas, který dává do pohybu celé následující vyprávění. Imperativ, rozkaz prvního verše, odesílá Samuele do Betléma, aby tam vyhledal kandidáta na krále. Zdělení je to lakonické, stručné, ale jeho dosah je ohromný. Samuel ví, co hospodin zamlčel že na trůnu momentálně není prázdno, hospodin Samuela posílá na nebezpečnou politickou misi. Samuel má podniknout první krok směrem k politickému převratu, odmítnout stávající moc a nastolit nového právě označeného kandidáta. Navzdory idyllickému vyprávění příběh popisuje nebezpečný, revolučně politický manévr. Samuel okamžitě pojmenuje nebezpečí. Jak bohu jít, Salomě zabije. Samuelova poznámka je projevem zdravého rozumu. V situaci ohrožení bychom odpověděli stejně. Hospodin vyděšeného Samuele preventivně ujišťuje, radí mu, aby zalhal, Diktuje mu, co přesně má odpovědět, aby zůstal inkognito, aby se to neprojevilo, o co mu jde. Samuel ani nemusí vymýšlet, co řekne. Vezmeš s sebou Jalovici a řekneš, přicházím obětovat hospodinu. Jinými slovy, Neříkej jim, že si přišel provést státní převrat. Samuel tedy dorazí do Betléma, města, jemuž Michéáš dával přednost před nenáviděným Jeruzalémem. Četli jsme z Nového zákona z Matoušova Evangelia odstavec, kde byl právě citovaný prorok Michéáš, to známé slovo, ale a ty Betléme, Efrat, jakkoliv si nejmenší, z judských měst s tebemi vyjde vévoda, který bude pásti můj lid izraelský. Samuel je známá postava, jeho tvář pozná každý. Na vsi nejsou zvyklí vítat státní úředníky. Starší města jsou náležitě vyděšeni, připomínají někoho, kdo dostal obálku z finančního úřadu. Přinášíš pokoj? Nebo tady budeš jako cizí úředník jen čmuchat. Takový nám berou syny na vojnu a majetky na daně. Cizí úředníci vždy přijdou a berou. Nikdy nedávají. Ale Samuel je připraven. Odrecituje vysvětlení, které má od hospodina. Přišel jsem obětovat hospodinu. Hospodinova drobná lež zabrala uklidnili, uklidnila a Samuelovi dala prostor k akci. Samuel přistupuje k tomu, aby vybral kandidáta, který by nahradil zavedeného Saula. Dříve na něj udělal dojem Saulův vzhled, nyní je nadšen vzhledem Jíšájova nejstaršího syna Eliáva, lákají ho vysoké mediální typy například hospodinů, v který ve skutečnosti setkání řídí, prochází seznamem Jišájových synů. Seznam je u konce, ale kandidát žádný. Nevěřícně se ptá, to jsou všichni? No dobře, je tu ještě osmý, ale ten, ten je ještě malý. Všichni tedy čekají, než předvedou toho malého, tak malého, že zatím nemá ani jméno. Samuel si už uvědomil, že nesmí dát jen na vzhled, protože vzhled klame. Bere se nyní za všechny, kteří nejsou tak skvělí, za obyčejné vesničany. Také vypravěč ví, že vzhled není všechno. Jenomže, když nejmladšího syna Jišajova předvedou, vypravěč se neudrží. To je ale chlapec ryšavý, nádherný, krasavec. Hospodin ale jeho vzhled ignoruje. Ostatně už v prvním verši oznámil vyhlédli jsem si krále. Slove jsou vyhlédnout, hebrejsky, raaha znamená vidět, vidět do budoucna. Když nyní hoch předstoupí, říká hospodin Samuelovi, to je on, kterého jsem si vyhlédl. Pomaž ho. Samuel, svědomitý jako vždy, ho pomaže a převrat byl zahájen. Po pomazání dojde ke dvěma věcem. Na Davidovi mocně spočine hospodinův duch, boží vanutí, které uschopní toho malého, Přichází bez ohledu na naše politické strategie z velkého rezervoáru boží kreativity. Přichází vanutí, které se nijak nepárá s politickými procesy nebo zažitými konvencemi. Vyprávění trvá na tom, že ten malý je náhle větší než sám život. Za druhé, poprvé je to ten malý chlapec, ten malý chlapec a nastávající král nazváný jménem, je to David. Jako ve správném nominačním proslovu, vypravěč do poslední chvíle neprozradí jméno. Všechem boží prozřetelný úmysl sází na tohoto malého chlapce. Na trůn nastoupí nový král. Příběh je idylka a chlapec nevinost sama. Narativ, vyprávěč žije v bezpečné vzdálenosti, takže si ho s bezpečí můžeme pěkně vychutnat i my. Když se ale příběh, na příběh podíváme v jeho vlastním kontextu, neměla by nás jeho zdánlivá nevinost ošálit. Neboť toto vyprávění nás rafinovaným uměleckým způsobem zve k tomu, abychom přemýšleli o pěkné řádce jeho převratných tvrzení. Za prvé, vypravěč chytře umístí hospodina do středu politického dění. O nějakém nesměšování náboženství a politiky zde nemůže být řeč, Příběh je politikou zcela protchnut, od začátku dokonce je revoluční. A celý ho inicioval hospodin. Za druhé, tématem příběhu je v podstatě státní převrat. Náš svět, jak ho známe, se tváří, jako by současné rozložení moci bylo zcela legitimní. Vždyť přece není moci, leč od Boha, čteme v epištole Římanů. Ti z nás, kdo mají nějaké postavení úvazek na dobu neurčitou, dávají v nerozhodných případech vždy zapravdu stávajícímu rozložení moci. Zde ale Bůh rozjíždí revoluční alternativu. Je to Bůh, který ponižuje a též povyšuje, jak o tom zpívá biblická chana. Maminka Samuele, před tváří tohoto Boha se žádné rozložení moci nemůže cítit bezpečně, protože Bůh je odborníkem na převraty. <kly> Za třetí. Samuelova mise probíhá podroužkou náboženství. Cílem je prý vykonat oběť. Leč, lež v božích ústech nakonec umožní, aby Samuel bezpečně zvládl svůj úkol. Naše oblíbená představa, že Bůh je pravdomluvný a nikdy nelže, zde letí oknem. Skutečně Bůh také někdy lže. Je tomu tak v případech, kdy jedná protivládnoucí moci, která se zaklíná pravdou. Kde byla pravda usurpována, boží riskantní záměr si pomůže žít. Za čtvrté, <kly> který zde působí, tato síla Božího ducha tvoří nové. Svět, jak ho známe, nevěří, že by nějaký vítr mohl pohnout strukturami světa, ba ani tomu, že by se nějak mohl dostat skrze jeho řízené, autorizované kanály. Tento příběh však předjímá celou hrůzu letnic, kdy zavane prudký výchr a na zemi dojde k čemu si skutečně novému. Četli jsme ty oddíly na svatodušní svátky. Vykladač rozvazuje tento příběh a pouští jej do naší představivosti. Skrze dramatickou sílu tohoto vyprávění zjišťujeme, že již nežijeme v bezpečném, stabilním a koherentním soudržném světě, jak jsme měli za to. Spíše se podobáme o něm starším města, kteří si nepřejí žádné změny, i kdyby je měl způsobit hospodinův agent. Vyprávění ale pokračuje navzdory našim inklinacím. Vpád zde přichází na křídlech svaté lži, vychrvané, a z mládenečka se má stát mocný vládce. Ten, kdo byl úplně poslední, se brzy stane v Izraeli prvním. Nic není úplně tak, jak jsme si mysleli. Když svatý napomíná, nařizuje a navštěvuje, pak se svět, jak jsme ho znali, otřásá v základech. Městečko Betlém už nikdy nebude tím, čím bývalo dřív než v něm zabanul tento vychr. Slyšeli jsme slovo Boží přímo tam, v Betlémě. Tolik tedy Walter Bruggemann, <coughs> mám několik poznámek k tomuto jeho velmi zajímavému kázání. <coughs> Zaujala mě <coughs> samozřejmě ta myšlenka bohosluže jako přípravy na státní převrat. To nemusí být zrovna jako v tom textu z první knihy Samuelovi. Ale co takhle? Přečíst si takovéto texty a takovéto myšlenky například před volbou prezidenta. A nebo převrat v našem ustrnulém myšlení, zaběhaném myšlení, když si nedovedeme opravdu představit, že by věci měly ve skutečnosti fungovat jinak. Možná, že jde v tuto chvíli víc, o onu revoluci myšlení a srdcí, jak to říkával Tomáš Garik Masaryk. Živý sbor je místem, kde je proto dobrý prostor, kde se to má vyhlížet a vytvářet. Těžko můžeme ostatně počítat s tím, že by lidé přijali něco, na co nebudou připraveni vnitřně, co nebudou mít v srdci ujasněné. Tady je místo církve. Tady je místo křesťanského společenství. Poznámka druhá. Bůh a To vás možná nazvedlo trošku ze židli, že by pán Bůh hal. Walter Brugerman to podal jako velice atraktivně. Dobře se to poslouchá. na Najednou člověk zpozorní, že by pán Bůh používal takovéto metody. Ale... <hým> Skusme si to trošku představit prakticky. V popsaných vztazích to prostě nelze uskutečnit jinak. My přece nejsme jeden před druhým takový, že jsme úplně průhlední. To možná byli Adam a Eva v ráji, než došlo ke hříchu a že ona zmíněná nahota, znamená také průhlednost činů, myšlení, úmyslů a záměrů. Ale v našem světě to takhle není. Nemyslím si, že bychom pro tuhle tu skutečnost museli být všichni označováni jako lháři, když nezdělíme něco tomu, který to nemá opravdu slyšet a když je potřeba nějakou změnu uskutečnit. Takhle bych to asi vysloveně nenazval. Hospodin dal přece vícekrát ústy Samuele Saulovi najevo, že jedná v rozporu se svým posláním, že ztrácí onu vyvolenost a požehnání, které dostal na počátku svého králování. Měl i tentokrát říci panu králi, že už jde pomazat krále nového, je každý nezveřejněný zájem také liží. Bůh a jeho záměry jsou tedy pro mě osobně spojeny s pravdou, i když je neznáme do detailů. I z Ježíšova života víme, že také prohlásil, že tyto věci ví jenom nebeský Otec. A že je včas, dá vědět. Co je pro nás důležité, abychom věděli, tak nám Pán Bůh nějakým způsobem oznámil. Že to neznáme do detailu, to by ani tak. Nevadilo, nemusíme kvůli tomu Boha označovat za lháře. Ale teprve realizace božích plánů nás lidi často vyvádí z našich omilů. Jeho pravda nás osvobozuje, zelží a polopravd. Tento proces poznání pravdy tedy není u nás tak jednoduchý, jak to Brukeman v, v té své práci představil. Třetí otázka, třetí poznámka. Jaký vlastně král, jaký panovník, jaký šéf? První tři králové Izraele, vy znáte to dobře z biblických vyprávění, vysoký, pohledný, přítažlivý král, který byl o ramena vyšší než všichni ostatní benjamíci a lidé měli za to, že ten pové Izrael správným směrem. Za pár let se A co David, který byl pomazán v tomto příběhu? Miláče, posluši. tak se to nechá přeložit milovaný. Ten také ne. Známe to z jeho života. Vrach cizoložník. Přesto ten král David jako vychází z biblických, příběh, z biblických příběhů na to nejlépe, ale ten důvod není, že by byl lepší než ostatní. Ten důvod spočívá v tom, že on jediný mezi těmi všemi ostatními byl schopen činit opravdové pokání ze svých hříchů. To bratři a sestry Neumíme, neumíme to tak, neumí to ani církev, zapomínáme na to a ty věci, které se mohou opravdu dít, budou tehdy, jestliže se lidé budou také před Bohem kát ze svých hříchů. A co ten třetí král, Šalomon, moudrý a pokojný, dlouhá léta to fungovalo, Vsadili bychom na moudrost, na intelekt, to hrozně důležité, ale jeho srdce se časem odvrátilo od Boha. A tak to nebyl ani on, kdo by mohl být nějakým vzorem a příkladem. Je s tím opravdu velký problém. Takže zůstává nakonec jenom ten, o němž proroci a kněží říkali, že on je králem. Izraele, hospodin náš Bůh. Jen Kristus pomazaný, ten, který se narodil v Betlémě, ten je naším skutečným králem. Bez orientace na něj se neobejdeme. Walter Bucheman je jistě lebicově orientovaný teolog, <kly> pochází jméno je německé, tedy ale on žije ve Spojených státech, nevím, jestli se narodil tam nebo ještě v Německu, ale vedle té myšlenky převratu si myslím, že zůstává to, co se stalo Davidovi po jeho pomazání. To bych viděl jako takový důraz pro nás, pro církev, pro naše křesťanství. Totiž, že na Davidovi spočinul hospodinův duch. Víme, jak ta cesta byla od pomazání k nástupu na trůn složitá, dlouhá. Některé věci se musí připravovat dlouho dopředu, s perspektivou budoucnosti. Jak dlouho to trvalo, než se boží volba a pomazání více projevilo, ve společnosti i v Izraeli. Ale tady právě vidím tu cestu pro nás. Být otevřen božímu slovu a božímu duchu. Být otevřen pro ten vichr, který začíná nové věci, který otřásá věcmi, které by měly z našeho života i ze společnosti zmizet. V tom je naděje pro člověka, pro církev a pro svět. Kež by ten duch mocně vanul mezi námi. Amen.